A szerai szerzetesek összeesküvése Az 1947-es esztendő polgárháborúval lepte meg Lászát. A korábbi régész Reting pocse, bár annak idején önként mondott le, úgy látszik újra hatalmat akart, mert hívei kormányra akarták juttatni. A pucsot egy bomba merényletnek kellett volna elindítania. A bombát egy ismeretlen ajándékaként egy magasrangú szerzetes hivatalnok házában adták le, de mielőtt még átadták volna a csomagot a régesnek, a pokolgép felrobbant. Szerencsére senki sem vesztette életét. A félre sikerült merénylet révén leplezték le az összeesküvést, és az erélyes taktra rimpocse gyorsan és határozottan cselekedett. A kormány egyik miniszterének a vezetésével sereg vonult a retinkolostorhoz, és letartóztatta az egykori régenst. De a szerai kolostor szerzetesei fellázadtak a kormány intézkedése ellen, és a városban kitört a pánik. A kereskedők eltorlaszolták az üzleteket, és biztonságba helyezték áruikat. A nepáliak visszahúzódtak diplomáciai képviseletük épületébe, amely nem sokára egy kincstárhoz hasonlított, mert sokan oda minden értéküket. A nemesek bezárták házaikat, és felfegyverezték a szolgákat. A városban kihirdették a rendkívüli állapotot. Aufsneiter látta a csapatokat a Rettin kolostorba vonulni, és vidéki házából sietve visszatért a városba. Együtt szerveztük meg a Caronk ház védelmét. Az emberek a kormányválságnál is jobban féltek attól, hogy a szerai kolostor több ezer szerzetese fosztogatva betör a városba. Ugyanolyan gyanakvással fogadták a felfegyverzett kormánycsapatokat is, akiknek a fosztogatásától szintén tartottak. Nem először történt volna ilyesmi lázában. Feszült érdeklődéssel várták, hogy az elfogott Rettingrin pocsét a városba hozzák. Őt azonban titokban már előbb a potalába vitték. A fellázott szerzetesek félrevezetésére folyamodtak ehhez a cselhez, mert tudták, hogy szabadítási akciót terveznek. Abban a pillanatban, amikor a vezérüket elfogták, tulajdonképpen már vesztettek, de fanatizmusukban nem adták meg magukat, és lövöldözés kezdődött. Csak akkor tört meg az ellenállás, amikor a kormány néhány nap múlva Szerakolostor városát tarackokkal lövette, és néhány ház is rombadőlt. A hadseregnek sikerült a szerzeteseket legyőznie, és a városba lassan visszatért a nyugalom. Hetekig tartottak még a vétkesek perei, és mindennaposakká váltak a kiutasítások és a korbácsolások. Még fütyültek a golyók a város fölött, amikor tűzként terjedt el a lázadó régens halál híre. Sok mindent suttaktak halálának körülményeiről. Sokan politikai gyilkosságra gondoltak, de a legtöbb embernek az volt a feltevése, hogy koncentráló ereje és erős akarat a segítségével sikerült a túlvilágra juttatnia magát. Egyszerre megtelt a város a legképtelenebb híreztelésekkel a neki tulajdonított csodatettekről és ember feletti képességeiről. A kormány tartózkodott minden állásfoglalástól. Valószínűleg csak kevesen tudták, mi történt valójában. A felázat régen és még uralkodása idején sok ellenséget szerzett. Egy lázadó miniszternek például kiszúratta a szemét. Lehet, hogy ezért most bosszút álltak mint politikai válságoknál mindig az ártatlanoknak is bűnhődniük kellett, és retink híveit elbocsátották az állásukból. Pártyának egyik vezére öngyilkosságot követett el, de ez volt az egyetlen ilyen eset, amelyről itt létem alatt hallottam. Az öngyilkosság itt ellentmond a vallási nézeteknek, és csak a végképpen elkeseredett emberek választják ezt a kiutat. A kormány ezt az embert sem sújtotta volna halálbüntetéssel, Szerá lövetése is nehéz elhatározás volt, de ő valószínűleg a testcsonkítástól félt, és el kerülni ezt a sorsot. Mivel a börtönök megteltek, a nemeseknek kellett a vétkesek elhelyezéséről és fogvatartásáról gondoskodni, így csak nem minden házban lehetett egy vasravert elítéltel találkozni. Csak a dalai láma hivatalos hatalom átvételen napján kegyelveztek meg a politikai és a köztörvényes bűnözőknek. A szerei kolostor szerzetesei nagyrészt Kínába menekültek, hiszen gyakran van a kínaiak keze a dologban, ha Tibetben lázadásokra kerül sor. A kormánya felkelők minden birtokát elkobozta és nyilvánosan elárverezte. Rettingrimpocse házait és pavilonjait lerombolták, gyümölcsfáit más kertekbe ültették át. A kolostorta katonák teljesen kifosztották, és a bazárokban még hetek múlva is aranykejheg, brokátok és más értékes holmig tűntek fel. Rettingrimpocse vagyonának eladásából több millió rúpia folyt be a kormány kincstárába. A több száz rakomány angol gyapjú szövet, a 800 sejem és brokátruha ruha csak töredéke volt a vagyonnak, és azt mutatta, milyen gazdaggá válhat valaki Tibetben. Rettingrimpocse a népből származott, és karrierjét akkor kezdte, amikor még kisfiú korában inkarnációként ismerték fel.